Ba, azkenean, emengo kiroldegian, eman behar izango dut izena. Hemen? Eta zure herrian? Ez dut erabili. Nik lanetik irteeten aizenean joana izaten dut. Baina lanetik irten, eriraino joan eta eltzen naizenean oso denbora gutxi daukat. aprobetxatu txatu izateko. Bai, orduan obete hemen, bai. Zu puntatutaz zaude ez da? Ze egin behar izaten da izena emateko? Gauza asko eraman behar izaten da? Bai, zera. Kiroldegira joan behar izango duzu, inprimakia bete, eta listo. Nortasunagiriaren fotokopia eraman behar izango duzu, akaso? Eta argazkirik ez dut behar? Ah, bueno, ez takit. Begiratu nire txartela. Ez dauka argazkirik. Baina uste dut, txartela irakur pasatzen duzunean, arerako monitoreetan fitxa agertzen dela. Ez takit. Galdetu egingo dut. Eta zertarako eskubidea ematen du txartelorrek. Zer erabilial izango dut? Hori onarrizko txartela izaten da. Horduan, higerileku estalia erabilial izango duzu. Baita makinagela bat ere. Eta esko Baina uste dut eskuatsu ordu batzuetan baino ezin ez izaten dela erabili. Besteetan ordaindu egin behar izaten da eta jakina ordu horiek lan orduak izaten dira normalean. Eta hori ezin izango zara ibili frontoian, tenisean eta bestelakoetan. Baina hala ere merkeago aterako zaizu. Jo, ba, lanean egoteagatik kiroldegia ondo aprobetxatu ezin izatea ere? Bai. Arrazoi duzu, baina horrela da. Tira, gure herrian antzera da. Eta beste gauza bat. Errian erroldatuta egon behar da, kiroldegiko txartela teratzeko? Ez dutuzte erroldatuta egon behar izaten denik. Ez dutuzte, baina ez dakitegia esan. Bueno, ba, galdetuko dut. Ea kirola bat egiten asten nahi zen. Bai, zu ere bestea bezala xiko zara, ez da?